«Ще не бували ніколи ми, я й Одісей Богосвітлий, різної думки, ані у зібраннях народних, ні в раді. Мислями завжди єдині і душею розумні поради ми подавали Аргеям, щоб вийшло усе якнайкраще. Тільки як ми зруйнували високе Пріамове місто і на кораблях отпливли, то Бог нас розкидав Ахею. Зевс тоді в серці своїм поворот нещасливий замислив людям аргейським. Не всі, бо між ними бували розумні і справедливі. Лиха багатьох із них доля спіткала. Згубний, бо гнів збудили вони ясноокої доньки, Батька Всевладного й розбрат вчинила вона між атрідів. Вдвох необачно вони поскликали на збори Ахеїв проти звичаю тоді, як за оврі вже сонце сідало. Вийшли на площу, вина обважнілі синови Ахейські, і мовили мовно до них, навіщо людей поскликали. Тут лай зажадав щоб швидше згадали Ахеї про поворот до вітчизни, полону широкого моря. Не до вподоби було Агамемнону це, бо він радив людям затриматись тут і священні зложить гекатомби, щоб заспокоїти гнів богині Афіни жахливий. Дурень, не знав він того, що схилити її вже не вдасться, Вічно живущі боги так швидко думок не міняють. Так от обидва стояли і прикрими лайки словами перекидалися враз в наголінниках мідних Ахеї, з криком страшенним схопились між двох поділившися гадок. Спали ми ніч неспокійно, один проти одного в серці Зле умишляючи, Зевс готував нам велике нещастя. Вранці свої кораблі на священними сунули море, здобич забравши усю й ошатно одягнених бранок, друга ж людей половина, не рушивши з місця, лишилась при Агамемноні сині Атрея, людей вожаєві. Ми ж Половина на судна зійшли, отпливли і помчали. Швидко морську широчінь розстелив тоді Бог перед нами. Втенет приїхавши, жертви Богам принесли ми, вітчизни прагнучи серцем. Та Зевс не дозволив жорстокий додому нам повернутись. Він вдруге між нас розпалив ворожнечу. На кораблях крутобоких одні вже назад повертали із владарем Одісеєм, досвідченим, ще й хитродумним, щоб догодити цілком Агамемнону сину Атрея. Я ж з усіма кораблями, які прямували за мною, плив собі далі, бо знав, що біду божество нам готує. Плив Синтідея хоробрий за нами своїм товариством, Згодом до нас, до обох, приєднавсь Менелай Русокудрий. В Лезбосі нас він нагнав, там продальшу ми путь міркували. З півночі скелі Хіосу, урвистого нам обминути, маючи псірію острів ліворуч чи з півдня Хіосу, повз Мімант прямувати вітрам буревійним відкритий. Бога благали ми певну нам дати ознаку. Дорогу він показав і звелів нам прорізати впрост до Евбеї моря середину, щоб небезпеки уникнути швидше.